U ime Otca i Sina i Svetoga Duhra. Draži i sestre, ostalo je zapisano i u Svetom predanju naše crkve, sačuvano. Kako je jednom prilikom Sveti Otac naše crkve, koga danas proslavljamo, Sveti Vasilje Veliki. Obilazio svoju eparhiju i došaoši u jedan od manastira, pitao je igumana, oča igumana, imao ovdje dobrih monaha? A njemu iguman odgovara... I kaže, a pa ima, sveti vladiko, svi su dobri. Sveti Vasilije ponovi pitanje usmjerivši pažnju igumana na suštinu. Pa kaže, znaš ti šta te ja pitam? A igumana razumljavši reče imam jednoga dovedi ga kaže i dovede ga ima. pošto se sve odvijalo za vrijeme predviđeno za objed za trpezu monašku a sveti Vasilije bio za trpezom kao uđer taj odabrani Došavši, primi neobičan blagoslov od svetog Vasilija. Dolezi prost monah velikom arhijereju. I tada je sveti Vasilije, brađu i sese, bio poznata ličnost. Širom vaseljenom. Sad imamo situaciju. Prosti kauđer dolazi kod čuvenog Vasilija. A njemu sveti vladika kaže, daj mi da ti omijem ruke pa da večeram. Potpuno nepredviđena i neubičajena situacija da vladika omiva ruke prostom monaku. Sva bratija tog manasira, braći i sese Izuzev, ovog monaha, reagovala bi drugačije. Pa nemojte, sveti vladiko, kako vi men pa vaše visoko preosveštenstvo, dajte ja vama i tako dalje i tome slično. A ovaj odabrani monah Izgovori on u i projavi da je sin Avramov po vjeri i po slušanju, pa reče nek je blagoslovenan sveti vladiko i ispruži svoje ruke da mu ih vladika omije. Sveti Vasilije, vidjevši da je to pravi monah, pravi sin crkve, onaj koji je duhovno obrezan, u kome struje blagodatne božanske energije, jer one se na taj način i provjeravaju. Sveti Vasilije, braće i sve to je sveti čovek, on kad provjerava duhovno stanje, on na taj način čini, ne da on, da polemiše kroz krasnorečive besjede, nego traži silu, pobožnosti, a ne izgled, na koji smo mi, na žalost, danas navikli. Pa reče ovom sinu Avramovom, sinu crte i vjernom sledbeniku najboljih apostolskih, svetootačkih i monaških predanja. Sjutra podsjeti da te rukopogoži u džakonski čin na svetoj liturgiji. I zaista kad je došlo vrijeme monah prilazi svetom Vasili i kaže vladim Da vas podsjetim da me ruko pogožite u čin đakkon. Reagovanje na prvu bloggoslov i neke blalovenna. da mi jerukke v goddinka monarhu, da ga ruko pogožiju u čin đakkon, nekje bloggosloenno. Pono podave doroteje. Ja hoću da bude ono što biva potpuna provodljivost, potpuno predavanje volji, promisku Božiju. Očišćen od svojih pomisli, od svoga nekog umovanja, potpuno predan volji Božije. spreman u svakom danu i u svakom času. I Sveti Vasilije uvede ga u džakonski čin, potom i u sveštenički čin i odvede ga sa sobom, jer mu je takav saradnik bio potreban. Takvi su mu ljudi bili potrebni. On je, braći i sestre, tražio poslušne, a ne umišljene. On je tražio blagodatne, on je tražio one koji su duhovno filosofirali, a ne one na koje nam je Sveti Apostol Pavle skrenuo pažnju. Važne mudrace i važne filosofe, koji mudruju po ljudskom razumu, palom razumu, koji cijede znanje i spale i demonom otrovane prirode, otrovane gordošću i gordosti svojstvenoj neposlušnosti. Zato ovaj praznik obrezanja, brađe i sestve, gospodinu, puštimo sad novu godinu, prepustimo i on ima, ima je zaba. Dajmo prvo da vidimo kako ćemo i sa kimi, na koji način, ako već nismo u ovu godinu, da uđemo. I kako ona zaista da bude nova. Na koji način da se obnovimo, da bude nova po kvalitetu, po suštinu. Ne samo... Što ćemo prekoračiti neku brojku iz 2014. ući u 2015. Evo, daje nam crkva mogućnosti ukazuje kako? Da se obnovimo, braćo i sestre, srce. Da se smirimo umom. I da se voljom pokorimo zakonu, to jest Boži je blagoslov. I evo ga, spasitelj Isus Hristos, dakle je spasitelj naš, daje nam lekcije. Obrezanjem u osmi dan. On pokazuje, odmah ga treba pratiti, braći i sestre, nema gubljenja vremena. Svi treba da smo u klupama školskim I odmaj, je ja pazite, lekcije odmaj idu, odmaj ide predavanje. Odmaj se uključujemo u učenju. Jer ako izostanemo sa ovoga časa, na narednom času bit nam teže. I sve teže i sve teže, dok potpuno ne izgubimo mogućnost da u usvojimo to učenje. Jer ja pazite, braći i sestre, ono se od Boga predaje. I tu nema suvišnog gradiva, znate, tu nema suvišnjih lekcija, sve je savršeno povezano. U godišnjem bogoslužbenom prazničnom krugu i kretanju sve je savršeno povezano. Ko ne pogoži, braćo i sestre, i ko na strašnom sudu, a strašni sud, to vam je ispitni dan, I u crkvi i u bogoslužbenim himnama mi ga i nazivamo danom ispitivanja. I Gospod i mene i vas tog dana ispitati. Kakav ćemo odgovor dati? Zavisi, braće i sestre, od toga kako mi danas praznujemo, to jest kako učimo. Kako upijamo ove poruke, ove lekcije. A one su sve spasonosti. Naši praznici, braći i seste, oni nam nude spasenje. Oni nude istinu. Oni nude znanje. Oni nude dobar odgovor da bismo ga imali i dali gospodu na dan ispitivanja. A dan ispitivanja biće će, braći i seste, veliki i strašan. i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu od gospoda, molimo. Molimo se u crkvi svakodnevno, podaj gospodi, pa evo vam, evo vam praznik, evo vam lekcija, evo vam dajem primjer, evo se obrezujem danas radi vas. Možete zamisliti, braći i sese, hiruški zahval. Na tijelu Gospodnju. Kod svetog e, Nikodima Svetogorca u njegovim duhovnim vježbama govori se o, o krajnjem smirenju koje Gospod, i smirenju i poslušanju koje Gospod projavio, pokazao u ovom svetom prazniku. Dakle, pokoravanje zakonu Božijemu. Obrezanje u osmi dan Bila je terapeutska mjera Stavog zavjeta Proteza koja je čuvala Izabrani navod Od demonskog uticaja Od demonske neposlušnosti A neposlušnost se na poseban način Vrgosnažan način Projavljuje u idolopoklonstvu Idolopoklonstvu Vraći i sestri To je velika neposlušnost i duhovna, i duševna, i tijelesna. Gospod nas ovim praznikom poziva, ali pazite, poziva i svojim primjerom. Pokazuje kakav odnos treba da imamo prema Božijem zakonu. Ozbiljan, temeljan. Do krvi, braće i sestre, vjera. Duhovno obrezanje u vremenu blagodati, jer mi ne živimo više u vremenu zakona, onog stavog zakona, nego živimo u vremenu blagodati. Gospod ispunio zakon, ovim on ga ispunjava, on ga je dao, on ga evo i ispunjava. I nama daje primjer, brađe i sestre, da ne više starozavjetne obrede, nego novozavjetne obrede, obrede u našoj svetoj crkvi primamo sa sveštenom pažnjom i ozbiljnošću, prije svega sveto krštenje, duhovno obrezanje u svetoj tajni krštenje, I od svetog krštenja, braće i sestre, da počnemo da živimo po volji Božjoj, to jest da budemo poslušni svetoj trojici i da se liječimo, spasavamo od bovesti gordosti, od bovesti neposlušanja. A jedna... I druga bolest, da im je suština ista, dolaze od neprijatelja našeg spasenja, od samoga džavora, koji se prvi razbolio i od njega, brađe se sese, svi se ogubasli. Zato gospod dolazi i odma daje terapiju. Vidite, on nije došao da razgovara, da nas pita... Čete boli, što ti smeta, da snima, da analizira i da ukoređuje dijagnozu sa ovom i sa On zna od čega mi bolujemo, braće i sest. On već kao osmogodišnji mladenac, osmodnevni mladenac, prosite. On već zna što treba da čini. On već na taj način projavljuje da je savršeni boli. Osam dana dijete. Šta zna dijete, braće i sestre, u osmi dan. A naš Gospod zna da što nam je potrebno. I odmah ide. Ne gubi vrijeme. Obrezanje u osmi dan. Drugu Bogan zahval. A sve radi nas ljudi radi našega spasenja. I kaže nam Evo, kreni odmah. Moraš biti poslušan poslušanjem, da se liječimo. A evo, ja ću ti pokazati kako. Jer Gospod naš, braći i sestri, on i govori, on i ispunjava. Sve što je rekao, ispunio. Svaka zapovjec, zato su one strašne, zato su tako uzvišene, sve što je izgovorio, ispunio je, i sestri. Pa kad nas poziva da uzmemo krst, koji uporno odbija i koji najčešće nije teži nego i krs koji drži mu u rukama. Kad nas je da nosimo krs, on ga je, braće i se, se, prvi iznijel. Kad nas poziva da umremo, da bismo živi, bili vječno, onu umire, I svojom smrću, braću i sestre, daje primjer kako da se umire, da bi mogli da vas krsnemo i vječno živi da budemo. Kad nas poziva da opraštamo, On oprašta. Kad nas poziva da budemo milostljivi, On je milostljiv. Kad nas poziva na post, On posti kad nas poziva na molitvu on nam daje primjer i kome i kako i koliko da se molimo kadam govori o ljubavi on svojim primjerom daje braći i sestri model ljubavi i prema otcu, i prema brižnji svemu da se naučiju i riječju i primjerom Naravno, ovaj praznik je samo jedna od lekcija, ali u suštini povezana sa svakom drugom, jer Gospod naš Isus Hristos uči nas, braći i sest, svo vrijeme, poslušanju nebeskom Otcu. Hajde se javimo, da vidimo imali što novo. I sestra Branka, sestra Branka. Nemojte da se javljate na taj telefon. Vratite se brzo, jer time biste učinjeli veliki grijev. I moglo bi gnjev Boži da se izlije na vas, možda baš u porti ovog rama, da padnete mrtvi nejavivši se na telefon. Jer time projavljujete neposlušnost. I to strašna na poslušnost. Izlazimo, javljamo se na telefon, pred licem gospodnjom. Ovo se desilo se sa srstebrankom, ali potencijalno može sa svakim od nas. Čuvajmo se, braći, to su strašne stvari. Gospod nam daje primjer. Kako treba biti poslušan, Dakle, slušati, a mi ne možemo da izdržimo i iznesemo provokaciju jednog mobilnog telefona, jednog poziva. Pa sigurno te gospod ne zove mobilnog. I sigurno te ni jedan svetitelj, ni jedan angel ne traži tim putem. Znamo ko zove za vrijeme liturgije. Kogod bio sa druge strane. Zato budimo oprezni, braći i sest, jer na taj način promašljujemo ovdje malo, ali svaki i tvoj naredni korak u životu sve više te odvaja od puta istine, puta spasenja. Zato moramo biti oprezni. Vidite kako gospod projavljaju svoje poslušanje. Vidite kako ovaj monak svetog Vasilije projavljaju svoje poslušanje. I mnogi svetitelji naše crkve I tako se oviječimo, braći i sestri Od bovesti gordosti i bogesti neposkušanja To su smrtonosne, najopasnije bovesti I gospod je došao, ako hoćemo, a ako nećemo, da ćemo da se raspadamo, braći i sestri Raspadaćemo se na komade, vjerujte Pomisli naš Evo, zamovili bi smo, i sestri, mi rekao smo, a vi, kako hoćete da se ove stvari ne ponavljaju, reći, jer time projavljujemo jednu neozbiljnost, rekao bih malumnost. Nemojte da nam ovi sabori budu na sud i na osudu, braći i sestri, ovaj prostor koji smo ušli ognjeni i u njega ćemo ući ili se očistiti, Ili iz njega nećemo izaći, jer Bog je ogan. Liturgija je oganj koji proždira nedostojno. Zato, braćo i sestri, iz ovog praznika naučimo da budemo poskušni našoj crkvi i svim njenim Duhom Svetim ustanovljenim pravilima, obredima, bogosluženjima, posebno prema Svetoj liturgiji, poštojimo Svetu liturgiju, trudimo se da posjećujemo naše hramo, trudimo se da usvojimo duh evanđelskog učenja, Trudimo se da budemo vjerni učenici svetih otaca, da budemo poslušni ne samo Bogom radencu, nego da budemo poslušni i onima koje je ono vlastio da uče, da šire njegovu nauku, da prosvećuju njegovom svjetlošću, njegovom riječju. A jedan od takvih otaca je I naš veliki učitelj, vaseljenski učitelj, Sveti Vasilij je veliki. Ko vas sluša, mene sluša, kaže Gospod. A se vas odričuje, mene se odriče. Odnos prema Svetom Vasiliju, velikom braći i sestom, jeste odnos prema onome koga je učinio veliki, i učiteljem i arhijerejem. A naš odnos prema svetim ocima, prema svetim učiteljima nije dobar, braće i sestri. Najveći dio našeg naroda gotovo da nema nikakvu vezu sa svetim učiteljima crkva. I ovo malo što je vjerno gospodu prožeto je raznim tuđim učenjima. Do juče smo bili u močvarama prevesti, obmanjivani i ovim gurujima, i onim filosofima, ideolozima, jereticima. I od te bovesti, braću i sestre, neposlušanja mi još uvijek bogujemo. Zato crkva naša od nas traži da se vratimo izvornom predanju, Da se vratimo nauci svetih apostola i nauci svetih otaca. Ima i danas učitelja, savremenih učitelja, ali ni jedan od njih, braće i seste, ne može da zamijeni velike otce. I kad smo pitali poštovanog arhimandrita Rafaila Karelinu, kako da se orijentišemo u ovo vrijeme, Mnogi su učitelji izašli u svijet. Evo ispade da je naše vrijeme najbogatije i u učiteljima i u bogoslovima. Danas imate u jednom gradu, u jednoj varoši više bogoslova, množno ih je crkva imala kroz svu istoriju svoju svešten. Pa se danas evo već malo i posprdno odnosimo prema tom U uzvišenom imenu danas biti bogoslov na svakom čošku ih ima da nije se ovako orijentisati braći, ovaj zbor je ovako onaj zbor onako ovi juče onako, ovi misle onako što nam reče jedna sestra juče zbunjena, kaže oče ja, meni više ništa nije jasno Koliko nekih pravaca, koliko nekih mišljenja. Taman mislim na dobrom sam putu, hoću to da u svojim vjerujem, na drugom mjestu čujem potpuno suprotno mišljenje. Sve to, braće i sestre, dolazi i posledica je našeg lošeg odnosa prema velikim učiteljima crkva. A među njima, Sveti Vasil je veliki, zauzima posebno mjesto. I pitajući oca arhimandrite Rafaile, oče, kako da se orijentišemo danas? Koji su to pravi oci? On nabrojao nekoliko savremenih, među njima poštovanog jeromonaha, Istinskog bogoslova 20. vijeka i proroka Serafima Rouza, pa je skrenuo pažnju na predivnog Jovana Kronštackog. Mi ćemo svakako dodati naše novojavljene Nikolaja Žičkog i Justina Ćelijskog. Onda nas uputio i na adresu Svetog Teofana, velikog episkopa zatvornika ruskog bogoslova i svetog oca, pa na svetog ignatije Brjančaninova, a onda krunicao sledećim riječima. A od svetoga Vasilija velikog Grigorija bogoslova i Jovana Zlatoustog nećete naći Ništa uzviša nije. Odnos crkve, braći i sese, u 21. vijeku, u 39. vijeku, u 57. vijeku neće se promijeniti, ukoliko tih vijekova uopšte bude, a najvjerojatnije neće biti, neće se promijeniti prema svetim ocima. Vasilije veliki će biti Vasilije veliki U svakom vijeku, evo i danas je veliki, iako smo mi patuljasti, niski, bezumni. Vasilije je i dalje veliki. I crkva, pogledajte i danas, ne mijenja svoj odnos prema njemu. Mogu li ovaj hram, mogli su svi hramovi danas da budu prazni, A bilo je i tih dana i godina kad je ovaj hram bio prazan. Međutim, Sveti Vasil je i dalje bio veliki. Mi smo bili mali, sićušni. Praktično nas nije niđanje ni bilo, ma ne postojiš. A on dalje veliki, pa je došlo vrijeme pokajanja. A vidite čega je, braći sest. Evo ga, sad, desne strane služi liturgiju. U crtvi on uvijek ima mjesto. Možeš žmureći da uđeš u hram, naći ćeš ga, a ćeš ga drugo tražiti nego u ultaru. Može da bude ili na lijevom, ili na, desno, na desnoj strani od gornjega mjesta, u arhijerejskoj odreždi, a kako bi drugo bio odjedan veliki arhijerej. Dakle, bilo kako bilo, Ko Kogod danas da govori, braće i sestre, šta god nas uče, to ne može biti veće i ne smije biti odvojeno, a kamo su suprotstavljeno učenju velikih otaca crkve, učenju Svetog Vasilija Velikog. Jer njegovo učenje nije njegovo, nego mu je predano. Od svetih učitelja, od svetih apostola, a sveti aposovi, aposol Pavle nam to otkriva, to učenje nisu primili od čovjeka, razumijete? To učenje nije od čovjeka, to učenje je od Boga, ono do, dolazi iz glave crkve, a ko je glava crkva? Hristos, a ko je Hristos? Sin Boži, to je mudrost Božja, braći i sest, crkva, ona ne mudruje ljudski, znate, to je božanska mudrost koja se otkriva kroz ljudsku prirodu koju je Sin Boži primio, a poslije toga u crkvi predaje se ljudima preko apostola i svetih otaca svima nama. Je vidite, to nije mudrost koja se sebično čuva. Pa kuvajte crkva. Poete kako želi da vas nauči. I pitam, kaže se, to su besplatni časovi. Besplatni časovi. Pa ko od vas straži da pratite da biste čuli Sveto evanđelje? Ko od vas straži da pratite da biste čuli i primili i prihvatili velika sveštena sozrcanja Svetog Vasilije Velikova. Kod vas traži da platite za nekoliko filigranskih rečenica Svetog Grigorija Bogoslov? Kod Ko vas traži da platite dva sata slušanja sveštene poezije Svetog Jovana Damaskina? A kad treba da slušamo prazna šuplja, lažna učenja lažnih mudraca ovoga svijeta moraš, braću i sed, moraš da odvojite značajne sume novca da biste završili, ne znam, ovaj fakultet ili onaj kurs. Što je profesor bolji to je i nauka skuplja, tako svijet predaje svoja važna truvežna, ništavna znanja. A u crkvi otac otkriva iz ljubavi i svakako besplodno. Ali mi to ne cijenimo, brađe i sestri. Ne cijenimo. Mi to ne poštujemo. Mi to vrlo često gazimo svojim nemarom svojom neposlušnošćom. I ostajemo bolesni. I biva nam gore nego što je bilo. Zato, duhovni smisao ovog praznika, obrezanja i sjećanja na svetog i aktualnog učitelja crve, jer Sveti Vasilij je i danas učitelj crkve. I to znajte, svaki učitelj koji mu nije poslušao, svaki učitelj koji ga ne spominje, koji prema njemu nema svešteni odnos, blagodarni odnos, on ne može biti učitelj crkve. Ako nije u jedinstvu sa svetim vaseljenskim učiteljima, ako nije u jedinstvu sa svetim Savom, a vidite, naš sveti Savo, bratni srstveni, na četvrtom mjestu, prvo vas je, i va, ovom zvratu u stikljegovije Bogoslov, Kliment Aleksandrijski, Pa tek onda sveti Sava, a je za svetoga Save sveti Petar Cetinski. A on imate, prvo sveti Vasilije veliki, pa u grad lođeni Grigorije niski, pa veliki, pa našem stati je sa naše prevlaki u subotu ga slavimo, pa tek onda sveti Vasilije ostroški. Vite kako crkva uči. Nema svetoga Vasilije ostroškog bez velikog. I on je po njemu dobio ime, i ne samo ime, nego je ušao u nauku spasenja preko učenja svetog Vasilija Veliku. I mi danas hoćemo, sveti Vasilij, da nam pomogne, a da ne budemo u učenju crkve. Ne može tako, braćo i svesti. U istini je život, ne samo zdravlje, nego je život, i to vječnije život I vidite, mi od Gospoda uopšte ne tražimo zdravlja, pa samo zdravlja. Mi tražimo poznanje istine ovdje u vremen. ako ovdje istinu primimo, pa nama je obezbijedjen vječni život. A sveti je nije napunio ni 60 godina, braćo i sveti, umro, mlad. Nepunih 60 godina umro. Bogovo! Bio bovešnik. Sveti Jovan Zvatlusti, bovešnik. Nije se grabao za život, nego za istinu. I evo ga življi, no svimi i zajedno. To je smisel. To je poruka i ovog praznika. Zato, gledajmo gospoda, gledajmo kako je poslušan poč kako je poslušan zakon, pa i sami budimo poslušni. Pogajmo kako je smiren, braćijo i sestre, pa se i sami smiravajmo. Pogajmo kako je krotak, pa i sami budimo krotki. Učimo od njega, on je ikona vrline, braćijo i sestre, on je ikona života. On je ikona smisla, on je ikona očela. Učimo i od njegovih učenika, a među njima posebno mjesec da uzima sveti Vasilje Veliki. Počitajmo žitije svetog Vasilje Veliko, pa će nam sigurno je, braći i sestri, biti mnogo bolje, mnogo lakše. I u vremenu bit će nam lakše i na dan ispitivanja da dobar odgovor damo, Ako na Sveti Vasil je bude učio, ako nas Sin Boži bude učio, je onaj koji nas uči, braćo i sestre, Isus Hristos. Pazite. Vidite kakav je to moguća, onas on koji uči, on ti da nas ispituje. On nam daje lekcije, on će nas ispitivati. Zato nema aran odnos prema njemu, prema učanju crkve, braćo i sestre. To je to je samo ubistvo, znači. To je propast u životu. Ja bih gospodao da i mi budemo obrezani srcem. I da one zavjete koje smo dali na svetom krštenju ispunjavamo, braćui i sestre, živeći po volji božoj, koju nam naša sveta majka crkva otkriva ide da uz pomoć učenja svetih otaca i uz pomoć njihovih molitava polako, ali sigurno, napredujemo u bogopoznanju, u bogoljublju i u bratoljublju. Molitvama svetog oca našeg Vasilija i svih svetih učitelja naše svete majke crkve. Amin Bože, dajte. Hvala ja što se prije ne možete otpusti dama u naše svete crkve. Oslužit ćemo malo molepstvije za početak nove i Bogom blagoslovene godine, tražeći od Gospoda pomoć i blagodatnom silu da možemo ovu godinu da primimo na Bogom blagosloven način i da iskoristimo da to vrijeme na sticanje besmrtne boreći se sa Božjim blagoslovom i Božjom pomoću za sticanje besmrtnih vrovina. Jer život je, kako reče jedan sveti otac, bez vrovina besmislen. I ukoliko ne koristimo vrijeme za sticanje vječnosti, onda naš život zaista nema smisla. Zato naša crkva, za razliku od ovoga svijeta, na početku novog bogom bogoslovenog biljeta traži Božju pomoć da u vremenu, pa i u ovoj novoj godini, steknemo vječnost i nasvijedimo najvječni, da neprovezni, nezavezni dan Carstva Nebeskova. I zato saborno pomolimo se gospodu da nam pomogne da i ovu godinu provedemo u ištetivanju carstva nebeskoga.